Mark 7-ci fəsil Farisəylər və Yerusəlimdən gələn bəzi ilahiyatçılar İsanın yanına yığıldılar. Onlar gördülər ki, İsanın şagirdlərindən bəzisi murdar əllərlə, yəni əllərini yumamış çörək yadlar. Farisəylər və bütün Yahudlər axsaqqallardan qalan adət ənənəyə əməl edərək əllərini yaxşı-yaxşı yumadan yemək yeməzlər. Onlar bazardan gələndə yüyunmadan heç nə yeməzlər. Həmçinin bir sıra başqa adət ənənələrə də əməl edərlər. Belə ki, onlar kəsaları, dolçaları, tunç qazanları və yataqları yüyüb, paçlayarlar. Fariseylər və ilahiyatçılar İsa'dan soruşdular. Nə üçün şagirdlərin axsaqqallardan qalan adət ənənəyə görə yaşamayaraq, Murdar əllərlə çörək yiyirlər. İsa onlara dedi, Yeşaya Peyğəmbər siz ikiyüzlülər üçün nə yaxşı söyləyir. Yazıldığı kimi, bu xalq dodaqları ilə mənə hörmət edir, amma qəlbləri məndən uzaqdır. Boş yerə mənə səcdə edirlər, İnsan əmrlərindən çıxardıqları təlimləri öyrədirlər. Siz Allahın əmrini atıb, insan adət ənənəsini tutursunuz. Sonra İsa onlara dedi, Öz adət ənənənizi bərqərar etmək üçün Allahın əmrini kənara atmağı necə də yaxşı bacarırsınız. Çünki Musa belə əmr etdi, Ata-anana hörmət et Və atasını yaxud anasını söyən adam Öldürülməlidir Siz isə deyirsiniz Bir adam atasına yaxud anasına Məndən umduğun yardım qurban oldu Yəni Allaha həsr olundu desə Onda həmin adama izin vermirsiniz ki Ata anasına yardım etsin Bununla da siz Nəsildən nəslə ötürdüyünüz Adət ənənənizlə Allahın kəlamını heç edirsiniz Axı, buna bənzər çox işlər görürsünüz. İsa yenə cəmaatı yanına çağırıb onlara dedi, Hamınız mənə qulaq asın və dərk edin. Kənardan insanın daxilinə girən heç bir şey insanın murdar edə bilməz. Amma insanı murdar edən şeylər daxilindən çıxanlardır. İsa cəmaatdan ayrılıb evə gələndə, şagirdləri bu məsəl barəsində ondan soruşdu. İsa onlara cavab verdi. Siz də hələ dərk etməmisiniz? Başa düşmürsünüz ki, kənardan insanın daxilinə girən heç bir şey insanı murdar edə bilməz? Çünki daxil olan şeylər onun ürəyinə deyil, qardına gedir və ifraz olunur. İsa bununla bütün yeməklərin təmiz olduğunu bəyan etdi. O, sözünə davam etdi. İnsanı murdar edən insandan çıxandır. Çünki insanların daxilindən, ürəyindən pis fikirlər, cinsi əxlaqsızlıq, oğurluq, qatillik, zinakarlıq, tamahkarlıq, şər əməllər, hilə, Xozğunluq, Paxıllıq, Küfür, Lovğalıq Və ağılsızlıq çıxar. Bütün bu pis işlər insan daxilindən çıxıb Onu murdar edir. İsa oradan ayrılıb Sur bölgəsinə getdi. O bir evə girdi Və istəmədi ki, Harada olduğunu bilən olsun. Amma bunu gizlədə bilmədi. Bir qadının az yaşlı qızı natəmiz ruha tutulmuşdu. Qadın İsa haqqında xəbər tutan kimi gəlib onun ayaqlarına düşdü. Bu qadın Suriya Finikiyasında doğulmuş bir Yunan idi. O İsa'ya yalvardı ki, qızından cini çıxarsın. İsa ona dedi, Qoy əvvəl uşaqlar doysun, çünki uşaqların çörəyini götürüb itlərə atmaq düzgün olmaz. Dodoni isə ona cavab verdi. Yarət. Ax itlər də uşaqların süfrə altına tökdüyü qırıntılardan yeyir. İsa qadına dedi: "Get. Sənin bu sözünə görə cin qızını tərk etdi. Qadın evinə gələndə gördü ki, qızı yatağında uzanır və cin ondan çıxıb. İsa Yerəsur bölgəsindən çıxdı. Sidonu keçdi və Dekopolis bölgəsindən keçərək Qaliləyə gölünə çatdı. Bir kar və pəltəy adamı İsa'nın yanına gətirdilər və yalvardılar ki, əlini onun üzərinə qoysun. İsa həmin adamı cəmaatdan ayrıb, başqa bir yerə apardı və barmaqlarını bu adamın qulaqlarına qoydu. Tüpürüb onun dilinə toxundu. Göyə baxdı, ah çəkərək ona dedi, Əffata, yəni, açıl. O anda bu adamın həm qulaqları açıldı, həm də dilinin bağlılığı düşdü və o, aydın danışmağa başladı. İsa bunu görənlərə qadağan etdi ki, bu barədə heç kimə heç nə deməsinlər. Lakin nə qədər çox qadağan etsə də, o qədər çox xəbər yayıdılar. Hamı hədsiz təəccüblənərək, dedik. Hər işin öhdəsindən yaxşı gəlir Həm karların qulağını, həm də lalların dilini açır